Zbývají nám tři dny no a my se pokusíme v rámci možností, nic se nedá dělat kvapně, musíme to pomalu, pomalu střebávat. Pokusíme se vysvětlit ty základní principy nedualistické meditace a Hlavně si to na sobě vyzkoušet. Aby jsme to na sobě vyzkoušeli, máme jenom jednu laboratoř a to je naše vlastní tělo. Hm? Jinou laboratoř nemáme. No a v té laboratoři je všechno. Tam je nirvana, tam je samsára. Hm? Vše v naší zkušenosti se děje v našem těle. No a proto stále zdůraznujeme, my musíme to tělo a tu mysl, která je na tělo vázána, uvázat, aby jsme pochopili naší situaci. Hm? Jinak lítáme jak splašení zajici. Hm? No a to je, bohužel, situace většiny z nás, No a jak se tomu vyhnout, jak se vyhnout bolesti, Potřebujeme též teorii, která nám to umožňuje. Hm? No a ta teorie v, v buddhistické tradici se nazývá správné pochopení šamaty a vypašany. Hm? Podle Asangi, podle yogačára, bůhmi, šástra Veškeré naše cnosti hm? tež ve smyslu traktátu, s kterým se chceme zabývat, ale moc jsme se k němu nezostali, protože musíme vysvětlit první ty základní koncepty, aby jsme chápali to učení, které je celkem běžné na Dálném východě, že všechno, co má formu, pochází z prázdnoty. Hm? A my se to snažíme vidět na sobě v laboratoři, kterou máme. A to je naše mysl a naše tělo. No a na to se potřebujeme uvolnit, no tak studujeme jogu, studujeme číkon. No a studujeme šamatu a vypašanu, které jsou, jak vznešený Asanga říká, které jsou nezbytné, aby jsme prohloubili cnosti vlastního srdce. Teď se učíme, že vlastní srdce, srdce bytosti obsahuje všechny cnosti, ale jaké srdce, jedno srdce... No a to jedno srdce mi právě pochopíme šamatou a vypašanou. Podle té knížky, kterou jsme přerožili v rozvázání uzlu. Šamata znamená stápana, pokládání mysli na objekty. To je šamata. Hmm? Jestliže správně pokládáme mysl na objekty, no tak jsme v samády. Hmm? A my se učíme nedualistickou meditaci, no tak to pokládání, správné pokládání mysli na objekty pokračuje i ve vypašaně. A vypašana, je vysvětlená, v znešeným asangu, jakožto vyčára, kultivace vyčáry. Vyčára znamená v psychologii abhidharma Koša a severního buddhismu, který je přeložen ze sanskritu, je jemná vůle a jemné rozlišení objektu. Jemná vůle a jemné rozlišení objektu. Aby jsme pochopili, potřebujeme vytarku. Vitarka, jak už jsem se zmínil, je z českého též uvažování, vážení, zkouřené úha. My musíme o tom objektu uvažovat, my musíme si ho uvážit v mysli, aby jsme se ho uvážili v mysli, potřebujeme slova, hlásky, věty, ze všeobecnění, zpresnění, No a to je dharma podle sutry rozvázání uzlu, která je základ pro pochopení yogačáry. To je dharma. Teď podle traktátu Vystání víry v Mahajanu dharma je mysl bytostí. Jaká mysl bytostí? Jedna mysl bytostí. Jedna mysl bytosti se nevyjevuje, pokud nemá nějakou formu. A ta forma pochází z prázdnoty. Jestliže má formu, ta forma je v procesu nestálosti. A my ten proces my stálosti nevidíme, protože objektem naší pozornosti není realita, ale vlastně koncepty, které si o realitě děláme. Hm? Hm? To není pro nás tak nové, Immanuel Kant přišel ke stejnému závěru. My nevidíme realitu, vidíme ty koncepty, které si o realitě děláme. No a tak myslel, myslel, myslel a chodil po Königsburku. Nikam jinam se nedostal. No a poznal to, že Věci sami o sobě my nevidíme. My vidíme jenom koncepty, které si o věcích, jak tak jak jsou, tvoříme. No a náš svět je svět obrazu. Aby jsme ten svět obrazu pochopili, my musíme se naučit. Na ty obrazy pokládat mysl rovnoměrně. Na to potřebujeme uvolnění. Bez uvolnění se nám to nikdy nepodaří. Když jsme uvolněni, tak my můžeme ty obrazy analyzovat a vidět je, jakožto proces nestálosti. To je vypasana. Na to potřebujeme jemné rozlišení. A na to potřebujeme jemnou vůli. Sílou to nemůžeme udělat, to není možné. Kde je síla, tam nemůže být jemné rozlišení. Kde je jemné rozlišení, tam není síla. Jemné rozlišení závisí na. Bdělé pozornosti, a z toho pochází uvědomění. A to se děje v procesu pokládání mysli na objekty. I v analyzování objektu, ale to analyzování objektu musí být na základě uvolněné mysli, která nepotřebuje sílu, aby vedla. Sama sebe k objektům. Jestliže má vede sama sebe k objektům, mysl, no tak nevidí nic jiného než své představy objektů. Ona ty objekty vlastně nevidí. No a pak není divu, že my reagujeme tak, takovým způsobem, který nám škodí, ne který nám prospívá. Hm? No my se učíme buddhismu, učení probuzených, aby jsme sami sobě prospívali, aby jsme prospívali bytostem. Jinak pokud sami sobě nebudeme prospívat, my bytostem prospívat nemůžeme. No a tak se učíme správné pokládání mysli na objekt a na základě tohoto správného pokládání mysli na objekt hm? my se pak učíme, aby jsme ty objekty hm? mohli s nima správně zacházet, aby jsme v nich neviděli něco, co nám patří. Hmm? To neznamená, že hmm? moje manželka není moje manželka, že moje, můj syn není můj syn, moje dcera není moje dcera, ale oni jsou, můj přítel není můj přítel, moje auto není moje auto, hmm? moje noha není moje noha, hmm? ale oni jsou části celku a my s nimi tak zacházíme. Hmm? A ten celek je velký, ohromný hm? a ten celek nepatří nikomu. Hm? Kdyby někomu patřil, tak bychom nikdy s ním nemohli splynout. No a máme jiný představy o meditaci. Hm? Čili my, jestliže se chceme vymanit z začarovaného kruhu strasti, my se musíme naučit pokládat správně mysl na objekty. No a v tom procesu my se tež učíme vypasanout, protože v tom pokládání mysl se bude hýbat tež. Hm? Čili v tom pohybu my musíme najít klid, ale aby jsme ho našli, my musíme první utěšit mysl a my jedině můžeme utěšit mysl, když se naučíme správně pokládat mysl na objekty. Rovnoměrně. Bez násilí. S rovnoměrným úsilím. Pak. Naše mluva bude plynulá, naše pohyby budou plynulé, naše mysl bude plynulá. No a my dosáhneme ticha, mentální ticho je moudrost. V tom tichu my se uvolňujeme. No, tak první, co musíme dosáhnout, je... To správné pokládání mysli na objekty, a k tomu používáme velice příhodný objekt, no a to je dech. My dýcháme stále, ale dýcháme špatně. <laughs> Co se dá dělat? Dýcháme špatně, protože špatně používáme tělo, špatně používáme mysl. Hm? No, jelikož dýcháme špatně, jestliže začínáme vidět souvislosti, my i hýbeme tělem špatně, my myslíme špatně, my mluvíme špatně. No a pak se divíme, že se ztrácíme sami v sobě. No a z toho ztrácení sam, sebou samých v sobě pochází všechny neduhy, které máme. Je to tak, hm? Čili důležitá věc je naučit se správně pokládat mysl na objekty a jemně je rozlišit, nehrubě. Tak můžeme přinést harmonii sobě i přinést harmonii druhým. Proto Asanga říká, že šamata vypašana je základ veškerých cností, velké lásky, velkého soucitu, velké radosti, nesobectví, jasnosti mysli uvolnění. To je, co chceme. No, aby jsme to chtěli, musíme, aby jsme to dosáhli, musíme správně meditovat. Správně použít sílu, schopnost, správného pokládání mysli na objekty a správného rozlišování. Jemného rozlišování které není dané silou, ale dané moudrostí. Hm? No. A my děláme chyby a my je pozorujeme a učíme se chyb, protože chyby ve filozofii Bodhisatů, v nedualistické filozofii. Chyby jsou naším požehnáním, hm? ale my to tak nevidíme. Hm? My se musíme učit z toho nepříjemného, aby jsme zůstali v tom příjemném. Když se chceme jenom učit z toho příjemného, no tak pak my stále vynakládáme sílu, aby jsme se vyhnuli tomu nepříjemnému. Ale to nepříjemné je v nás a my to musíme umět přijmout a moudrosti to zpracovat. Na to potřebujeme jemné rozlišení. Když nemáme jemné rozlišení, tu odběháme jak splašení koně. No a to jemné rozlišení je vlastně yoga. Spojení s tím, co je v nás skutečné. a to, co je v nás skutečné, když to chceme chytit, ono to utíká. Je to tak? A my to furt chceme chytat a ono to furt utíká. No a tak si uděláme jeden koncept ten se zase pak jiný koncept. No a ta realita toho, co neutíká, tam fort není. Hm? No a teď v nedualistické filozofii, jak se dostaneme do toho, co nám neutíká. tím, že začínáme chápat, že to, co nám neutíká, nemůže utíct, protože to je stále s námi. To je přirozenost naší mysli, kterou my neznáme. No a proto se divíme tady moudrosti traktátu, že všechno právě přichází od, od tam tať kde nic nemůžeme chytit, nic nemůžeme vyslovit, nic nemůžeme myslet. Hm? No a my jsme popletení, protože my si stále myslíme, že to, co myslíme, to je to skutečné.. Hm? No, a tady je ten začarovaný kruh. My se musíme naučit správně pokládat mysl na objekty s láskou, se soucitem, s radostí a s odpojením. V tomto stavu začínáme chápat, že to, co rozdělujeme, je spojené. A to, co je spojené, rozdělujeme. A jedná se o stejnou mysl. Nejsou to dvě mysly? Hm? To, co rozdělujeme, je spojené. To, co je spojené, my rozdělujeme. No a děláme to se správným pokládáním myslí na objekty a s jemností, rozlišení. Hm? No a všechny cnosti se začínají rýsovat v našich vztazích Naší schopnosti jednat správně z naší schopnosti se sám zprátelit ze se sebou a ze se světem. No a první věc, co se musíme naučit, správné pokládání mysli na objekty, to je šamata. Aby jsme správně pokládali mysl na prázdnotu, potřebujeme šamatu. Bez šamaty to nepůjde. Šamata znamená utišení. Hm? Proto, jak už jsme se zmínili v indické filozofii, tichá, ten, kdo má tichou mysl, ten se nazývá Muni. Muni je ten, který se stal mistrem jogi, hm? hm? Mistrem pokládání mysli na to, co je skutečné, co nás spojuje, neodděluje, ale přesto v tom existují všechny rozdíly? Hm? No a tak se učíme pokládání, musíme někde začít, tak se učíme pokládání mysli, správné pokládání mysli na dech, ten je stále s námi. A ten, jelikož, jak už jsme se učili, jeho základ je jak v těle, tak i v mysli. Právě proto je to nejpříznivější objekt, jak utišení, tak i jemného rozlišení, bez násilí. Hm? Zmínili jsme se, že podle, aspoň podle Terevádového písma Samyuta Nikáje a na pána Samyuta, Buddha celý život praktikoval meditaci na dech. Když mluvil když chodil, když myslel, aby mysl se pohybovala, a tež potřebuje dech. Nic se nehýbe bez dechu, ale jakého dechu v ty nejjemnější formě. A ta nejmější forma, to je právě prána, no to je čí, hm? to je pneuma. No a starí Indové a též starí Židi to srovnávali s Bohem, hm? to je strom života. No. A učíme se pokládat správně mysl na dech. No a naučili jsme se to má tři stádia. a ty se nedají oddělit od jemné rozlišení objektu čili dohromady šest kroků. Každý krok Se učíme oddělovat, aby jsme je viděli pohromadě. A pak, podle čínské tradice meditace nade, my si můžeme vybrat podle situace, jestliže se věnujeme více počítání nebo sledování nebo pokládání na objekt nebo pozorování nebo odvracení se od nečistoty. A nebo jestli podle vám v čistotě samotné bez čemu se říká choiceless Awareness. Hm? Z, z vnímáním bez jakéhokoliv násilí. Hm? Hmm? No a zůstáváme, ať se mysl hýbe nebo nehýbe, zůstáváme v hlubokém klidu. Hmm? No a pak se nám věci jeví jinak. Hmm? Věci se nám jeví ve nezvyklých vztazích. Hmm? No a jogi se stává básníkem kávy, hm? vidí krásu života. Většina z nás tu krásu života nevidí. Hm? No a tak bloudíme stále ve svých vlastních představách. Hm? No ale to jsou jenom vlastní představy, ty vůbec nemají s realitou co dělat. vlastní představě vůbec nemají s realitou tak, jak je co dělat. Hm? Na no to je třeba poznat, na to potřebujeme správné pokládání mysli na objekty a jemné rozlišování, jemnou vůli, jemné formace vůle, jemné cítění, jemné vnímání. No a pak mysl se usadí v sobě, v klidu. Hm? Hm? Klid, aspoň v nedualistické filozofii, je podstata naší mysli, jinou podstatu nemá. Hm? To je nedualistická filozofie. Naše mysl je buddha. A my tomu nevěříme. Proč tomu nevěříme? Aspoň tak traktát vypráví. Protože máme špatné zvyky. Tím se říká vásána. To jsou ty semena našich minulých zkušeností, které nás řídí v životě. A my to ani nevidíme. No a reagujeme podle nich, neuvědoměle, ale neuvědoměle. No a tak se ztrácíme sami v sobě. A jak můžeme být v pohodě, když se strácíme sami v sobě? Hm? Tak musíme se naučit, počítat dech vědomně, sledovat dech vědomně, usazovat mysl na dech vědomně. To není jen, když sedíme v rotusové pozici, to je v každodenním životě. Sledovat dech. To neznamená, jestliže jsme utěšili mysl v, na dechu, tak my můžeme si být vědomí dechu stále. Když mluvíme, je to taky dech. Když hýbáme tělem, je to taky dech. Když myslíme, je to taky dech. No to je trochu jiná psychologie, ale velice, velice účinná psychologie. Toto dechu se říká v buddhismu a v józe formace těla. Ten dech nás formuje. Ten dech tež formuje naši mysl, naši mluvu. Bez dechu mi nemůžeme mluvit. Bez dechu se nemůžeme hýbat, bez dechu nemůžeme myslet. Trochu jiný koncept dechu. A tomu se říká element dechu v buddhismu. Váju dátu. Dátu znamená, že to nikomu nepatří. To je význam dátu, elementu. My se učíme buddhismus. Všechno je element. A to mluvíte o jemné dechu. V jakýmkoliv dechu? V jakýkoliv dech jemný, nejemný nepatří nám. Proto je element. jaký jemný dech? Ten tady můžeme studovat v koupě movení kuze. Noci tak. Na to potřebujeme jemnou mysl a správné pokládání na objekt. Co je za problém? Všechno je element. Když se uprdnem, tak to je taky element dechu. Když mluvíme, tak to je taky element dechu. Když chápem, to je taky element dechu. Nic nepatří nám. Proto element v buddhismu říkáme. Ne můj prd. Ale. Element větru. Když myslíme brbě, tak je tam element dechu. Když myslíme správně, je tam taky element dechu. Je to tak? Element nepatří nám ale my ho používáme. Já se chci řeptat, čtyři velké prvky, to jsou Mahabhuta, to se může, to je jedno, Mahabhuta a dátu. to je synonymum. To není synonymum. Proč by to bylo synonymum? Protože čtyři Mahabhuta velké prvky, znamená jenom čtyři prvky, ale ale ty, to oko není jenom Mahabuta, to je taky plno jiných věcí, kdyby bylo jenom Mahabuta, tak to jsou tež věci odvozené od Mahabuta, barvy, vůně. Hm? Ty Jasně, jsou ale odvozené, ty nejsou Mahabuta. Takhle, vy jste řekl, že vlastně defin vájo dhátu. A dhátu nikomu nepatří. Ale vájo je v té Ravády taky jako prvek Mahabuta. No a Takže co je? je to když použiju to Mahabhuta výtr, jestli je to to samé jako Vájo tátu? No samozřejmě. Mm -hmm. Vájo je Mahabhuta, Mahabhuta je Vájo, Patavi, Apo, Tejo, co mm -hmm. je na tom. Ale ty jsou dohromady. Hm? Ty nejsou oddělení. Když se uprdnem, tak je tam taky, je, je tam taky tvrdost. Je tam, je tam taky teplo. Ta je tam taky koleze. tam je. Ale predominantní je ten víte. Víš? Močíme, tak tam je zase vlastně predominantní ta, eh, ta koheze, to plynutí. No a když se praštíme hlavou od dveře, tak tam je zase vlastně predominantní tvrdost. Ale oheň, vítr, všecko tam je. Proto mahá bůta. Bůta se... To znamená duch, jo? to je velký duch. Duch těch, co odešli, je to bůta. Proto formace těla je z větru se, ve větru se manifestují formace hm? No a tak přicházejí různý dňáblíci do mysli a zmysly. <laughs> hm? No a my to pozorujeme a učíme se z toho. Hm? Na Šrilance nebo v Burmě, když má někdo problémy, no tak jdou k šamanovi, ten vyklepé ty dňáblíky z mysli. No a když to je úplně běžná věc na Šrilance, když někdo má mentální problémy, tak vidí ty, ty dňáblíky, to je úplně běžná věc, přijde nich. A... A recituje a tak dále, nebo k šamanovi, ten začne tam tančit s maskou. No a oni si to vizualizují, ty mentální problémy. No a tak je to lehčí to s tím zacházet, než tady u nás si berou hormony, aby změnili sex. <laughs> nebo dělají různý zkotačiny. Já nevím, co všechno sebevražděje. To jsou všechno dňáblíci, všechno větry, které vytváří různé podoby. No a ty podoby strašej. Naši předkové ještě viděli, my už je nevidíme. a <laughs> dňablíci, hm? všecko je v nás, no a tak začínáme chápat, co znamená formace těla, hm? to jde, ten formuje formy, no a my v nich žijeme. velký element, nikomu nepatří. Co pak? Máte, abyste má prosím vysvětlit to počítání podle to traktátu, že jedno. Já jsem si jistý, jsem to dobře řekl. No, dobře. Tak počítání podle traktátu je traktát to bere strašně vážně. Hm? To počítání, protože v té tradici počítání se nedá oddělit. To je jistá slabost toho terálového systému, že všechno oddělují. Hm? V nedualistické meditaci od samého počátku nic není oddělené. Když počítáme, my si můžeme tež uvědomovat hm? sledování, pokládání, hm? jemné rozlišení, odpoutání se od nečistot a prodlévání v čistotě. To je všechno jeden proces. Hm? Právě proto to počítání se stává tak složitým. Tak buď počítáme nádech, protože tady máme trochu složitější meditaci. Ta není jenom objektem, není jenom nádech a výdech, ale také mezidech, antara kumbaka, bahia kumbaka. No a právě proto můžeme počítat nádech 1, výdech 2 anebo nádech, výdech, tak jako v váně, jedna, nádech, výdech dvě, nádech, výdech tři, hm? No a my zůstáváme u toho objektu a učíme se ho sledovat od začátku do konce. Jo? Tím pádem se mysl automaticky koncentruje hm? a když se mysl dobře koncentruje, no tak ten objekt, hm? ten dech, a tělo začíná tvořit jeden celek. Tomu se říká sabaka, já paty a se Já se učím hm, nadechovat a vydechovat. A cítím celé tělo. Kde cítím celé tělo v tom dotyku dechu, jo? který je buď, jestliže pracuju podle tervády bez toho. Mezidechu, který je na místě dotyku, k tomu se říká Anapána Nimita, jo? a nebo jestliže pracuju podle toho systému, jak je běžný v Číně, no já se učím tež pokládat mysl na celé tělo, protože když nedýchám nosem nebo pusou, hm, no tak automaticky pozornost se přenáší na celé tělo. Pak, když dýchám nosem nebo pusu, já tež cítím celé tělo. Hm? Hm? No a to je výhoda, že se můžu úplně relaxovat hm? a vidím teď ty souvislosti v těle, jestliže se učím trochu tantru, jogu hm? nebo taoismus, tak začínám studovat taky ty Energie v těle je čistím, otvírám. Zobčen a část zobčenu Zalong a tajtičyen. No a tím pádem přicházím do hlubokého uvolnění. No a takže to počítání se nedá oddělit od procesu sledování dechu, pokládání správné pokládání mysli na, na objekt, na dech, jo? na jemný, jemné rozlišování dechu, proces dýchání je proces stále jemnějšího rozlišování dechu. Pak dech se pouze stane e, tím reflexivním obrazem dechu. My už pak dech prakticky necítíme, jenom pohyb. To se stane přirozeně? No samozřejmě, přirozeně. Když správně pokládáš mysl na dech, no tak ten dech mizí. Co se týče přímo techniky v tom drachtátu, jak jste říkal, že to je do deseti, potom zpátky k jednu, no, tak, je tak první děláš od 1 do deseti a od deseti k jedný, hm? aby si vydržel u toho objektu, no a pak si vezmeš místo 1, dva nádechy a výdechy jako jedna hm? a jdeš anulouma od 1 do deseti, zase od deseti do jedné, hm? to, to je pratilóma. Hm? anuloma, pratiroma podle, po, podle chlupu a proti chlupu, hm? do slova, hm? to znamená nahoru a dolu, hm? no a tak jdeš do deseti deset jako jedna, jo a zase od deseti jako jedna do eh, devět jako jedna, osm jako jedna, sedm jako jedna, šest jako jedna. No a staneš se při počítání mistr meditace na dech, protože ty to postupem času neodděluješ. Měl hm? no bych to pochopil, že potom je deset dechů či v jednom počítání, potom ve druhé zase deset dechů, takhle do deseti a zpátou. No, první jeden dech nebo jeden nádech a výdech jo, jako jedna. Pak dva nádechy a výdechy jako jedna, tři nádechy a výdechy jako jedna. No a to děláš anuluma jo, s Směrem od jedničky do desíti a od desíti zase do jedničky. No a když ale... To vysvětluje, nevysvětluje ten text, ale to je v čínské tradici, ve všech spisech, mnoha spisech to najdeme. Máme, jak už jsem vysvětlil, máme studium a realizaci. Když studuješ ten dech, jo, ve smyslu, že ho vědomě dělé, přijímáš, když hm? cítíš, hm? když to studuješ, no, tak když při tom počítání ty už sleduješ celý dech od začátku do konce, no, tak to je realizace. Ty nepotřebuješ už pak počítat. Jo? Když při tom sledování dlouhého nebo krátkého dechu ty už zůstáváš u toho dechu a nepotřebuješ mysl nějak nutit. No tak pokládáš. To je to znamená, že ta mysl, dech a tělo se cítíš do pohromadě, neodděleně. No a tím vytváříš ten jasný Reflexivní obraz toho dechu, když se s ním spojíš, tak to je samády. To je pak džána. Jenomže, jestliže pracuješ třeba zen, tak jakmile ten obraz se vyjasní, tělo se vyjasní, jsi úplně uvolněný, tak ty nejdeš do té džány, protože tam se vlastně nemůžeš hýbat, ale ty. Vlastně to celé pozoruješ jako jednotu, to tělo a mysl a dech. No a pak můžeš zapomenout i na dech a jenom zůstat u toho, tomu se říká tichá iluminace. Tiché prosvícení. A to tiché prosvícení, to je vlastně. Ten přirozený stav mysli, o kterým tady mluvíme. Přirozený stav mysli je, že po něčem nechňapé. No, Aby po něčem nechňapá, musí stichnout. Musí sama sebe prosvítit. To je může. Mo znamená tichý, cao znamená prosvětlení, hm? tiché prosvětlení. Ta mysl, která je utěšená, se v tichu prosvětluje, hm? takže žádná myšlenka ji neruší. Hm? Když ji žádná myšlenka neruší, no tak nemyšlení a myšlení je ticho. No a mudrc je ten, kdo přemýšlí v tichu, to je, co se musíme naučit. My přemýšlíme v rámusu, no a tak my jsme v pohodě. Tak, jak už jsme se zmínili, když myslíme, myslíme brbě. Když nemyslíme, je to vidět. No a pokračujeme dál. Vidíme ty spoje, začíná to být jasné. My nemůžeme striktně oddělit to počítání a sledování krátkého a dlouhého dechu a správné pokládání mysli na objektiv. Ten, to rozděluje, ten vlastně znamená, že používá jedně hrubou mysl, nepoužívá jemnou mysl. No, tím se též učíme, tím, že používáme hrubou mysl, my se učíme schyb, Právě proto yoga rozděluje mezi vitarka a vyčára. Visuddhimaga, ta má mnoho moudrosti, definuje vitarka jako hrubá síla vůle a hrubá síla rozlišování, která vede mysl k objektu. je jemná síla vůle a jemná síla rozlišování, která zakotvuje mysl u objektu. Hm? Krásné přirovnání, když hodíme kamen do vody, hm? první uděláš plouh, velkou vlnu, hm? no a pak ty vlnky se stávají menšími, menšími, menšími, menšími, menšími, menšími. My potřebujeme, ale ostrou jemnou mysl, aby jsme ty jemné vlnky rozlišovali. No a tak kluci chodí k vodě do Troji, ke kanálu jsme chodili jako kluci, házeli jsme vždycky šutry do vody, ty placatý šutry. A vidíš, jak ty se tam Roztahujou, roztahujou, roztahujou, roztahujou. Ze začátku vidíš jenom ty velký vlny, ale když se soustředíš, tak vidíš ty menší, menší, menší, až ty nejmenší vlny. No a celý ten kanál se pak vlní. Teď je v filozofii, která je tak zajímavá, Některé tradice rozdělují, že nemůže být i hrubé rozlišování a jemné rozlišování v jedné mysli. Hm? Jiní filozofové říkají, že jsou v jedné mysli, jako Vegasudymaga. Hm? Jiní říkají, že nemůžou být v jedné mysli, jako Satyasiddhi, Shastra, hm? důležitá v čínské tradici. Hm? No a tak. Pozorujeme mysl, pozorujeme tělo a učíme se. Někdo to vidí tak, někdo to vidí onak. Oba mají pravdu, ale ze své perspektivy, každá perspektiva má své plusy a své mínusy, ale žádná perspektiva není kompletní. Hmm? nemůže být kompletní. No a my ji vidíme kompletní, protože my máme jenom to hrubé rozlišování, my nemáme to jemné rozlišování. A ten jogin, ten má to jemné rozlišování. Hmm? Tak na nic neulpívá, protože všechny perspektivy nakonec vychází z toho jednoho. Hm? No. A my se tak můžeme učit i z chyb. Hm? A i se můžeme učit se z každé perspektivy. Každá perspektiva má nějaké to zrnko pravdy. Ale nikdy nebude kompletní. Hm? No a proto se učíme meditaci, učíme se jemnému rozlišování no. a správnému pokládání mysli na objekt. No a to se učíme na základě meditaci na dech. Tak se učili buddha podle televády, až nakonec zjistil, že tu to, to Skutečnost, ta se nedá chytit jenom šamato, ta se nedá chytit jenom askezi, ta se dá jedině chytit, když spojíme šamatu a vypašanu, utišení a jemné rozlišení v jedno. Když nebudou pohromadě, no tak my se k té pravdě nedostaneme že všechno je součástí celku. A v tom celku žádné, žádné vlastní jádro nemůže existovat. Kdyby tam bylo vlastní jádro, no tak ten celek rozdělujeme. To je nedualistická filozofie. Proto... Všechno je jen takovost. Ta mája a Brahma, to se nedá rozlišit. Všechno je součástí celku. No a my se učíme a začínáme vidět věci jinak. No a tak pomáháme sobě, pomáháme druhým. A život dává, čím dál, tím hlubší smysl. Hm? No a učíme se lásce, soucitu, radosti, uvolnění. Hm? No a je to součást nás a v nich rozlišování a nerozlišování, je pohromadě. Hm? Není oddělené. Co rozlišujeme to vždycky bylo pohromadě. Co bylo pohromadě, to rozlišujeme. A když rozlišujeme, všechno zůstává pohromadě. No a tak se věci stávají jasnými. No, a my pozorujeme tu nejasnost jako jasnost, jako jeden celek. Hm? No, to je to význam toho traktátu. Hm? To se učíme na dechu. Hm? Všechno pochází z té jedné mysli. Hm? To je základ neduality. No, a čas. Běží, moudrost nikdy neuteče, čas určitě uteče, tak e, skončíme tady. už No. Jak dlouho je doporučeno nebo počítat ty nádechy výdechy? Je to věc, že je možné to nedělat a rovnou pokládat mysl na ty nádechy výdechy a mezi výdechy, protože nikdy. Já pocí, ruší, vlastně čísla tak je když to ruší a, a spontánně můžeš vidět aniž by si počítal vidět to ten nádech a výdech a mezidech od začátku do konce, tak to je samozřejmě, že to ruší. Hm? No ale když, křátit, to může když, může když, může když ale furt táhneš mysl k tomu dechu jako, jako v Indii farmách buvola na, na pastu, no tak musíš počítat nějak, ne? aby to nedělá. Ale když ta mysl spontánně může pozorovat tu, ten dech od začátku do konce, tak to počítání je úplná blbost. No a stejně tak, když Nepotřebuješ nic sledovat, jestliže se mysl usadí na tom mentálním obrazu. Hm? To je spontánní. No a když se tam usadí, no tak jdeš do samády. Hm? No a jestli pracuješ s nedoristickou meditací, nepotřebuješ se vnořit v ten objekt. Ovšem, to vnoření má své velké výhody. To každý uznává protože tím poznáváš celou vlastně, celá kosmologie buddhismu, je založená na těch hlubokých vnorech, které se stupňují. Až když poznáš ten nejjemnější objekt, tak za ním už je pak jen nirvana, za ním už nic jiného nemůže být. To je výhoda tý, toho tréninku v džanách. No a tak se ještě učí lidi v Bodmě. Hm?